Hej med Jan Holmberg. God morgon. Önskar i Stefan. Så, god morgon Johanna. God morgon, god morgon. Har du ska vi, ska vi avslöja med en gång? Okay. Det är ju faktiskt inte morgon. Nej. Men det känns det, i hela kroppen. Men det är, nästan, det, det är nästan morgon. För det är ett sent torsdagkväll. Jättesent torsdag kväll för dig Johanna. <laughs> ja, för är mig nästan, är det. Ja, ja, det. Du är nästan på väg Ja, det sängen. här är tufft. Här. Ja. Mm. Men vi spelar in den här veckan. Ja. Dagen innan. Så mm. när du lyssnar på det här imorgon. Då är det den fjortonde... Februari, jag du det. Det är ju som vår ute och ja, ja. ja. ja. så Men det är, det är sportlov i hela Jönköpings län mm. Och det är sportlov i Göteborg också. Det har vi tagit fasta på. Så vi ska ta reda på vad man gör på ett sportlov. Ja. Det var rätt länge sedan, både du och jag hade sportlov. Alltså, ja, det är ju det. På det sättet. Mm. När du hade sportlov, mm. vad, vad gjorde du då? Var ja, jag var i stallet. Ja, du var i stallet. Stallet, stallet, stallet. stallet, stallet. Ja. ja. Tyvärr, ja. för ibland önskar man ju alltså att man kanske hade gjort lite mer. som Prova på det här som vi hade förra gången. Precis, alltså det här slalonskidor och sådana här grejer. Men Jag ville ju bara vara stället. Sen så, ja. så blev jag ju duktig på att vara stället och duktig ja, på ja. rinning. Ja, man ju ner så mycket där. Jag har aldrig stått upp så, på slalonskidor. Men det, på det jag är jättekonstigt. Alltså. Ja, annars är jag ju, tycker jag, jag om sport och har sportat ja, med rätt det. mycket men, men rinningen ja. tar ju så mycket, mycket tid. Ja, men det gör det ju. Ja, men det är inte fysiska. Alltså och dessutom att hästtjej och hästkilla det blir bra människor ja, Det är bra faktiskt. Du mm -hmm. jag tänkte, eh, ibland så tankar jag min bil. Mm, ganska ofta. ofta. Ja, jag faktiskt. jag jag är riktigt har dessutom två bilar som jag tankar lite så där. Och sådär. dubbeltankar. Ja, det är jättefrämta. Ja, <laughs> ja. och sen lägger jag ut en bild på det eh, på Instagram. Som när min klimatångest <laughs> Ja, så, den behöver ja. näras mer så, så, ja. så. Och så lägger jag en kommentar som heter Story of My Life. Precis. Och nu har jag hittat en låt som heter Nej. Story of My Nej, Life. Den måste så tänkte jag tänkte, jag tänkte att jag skulle spela för ja, dig. Men gör det ja, snälla. Vad bra. Varmt välkomna. Nu kör vi. Yes. Ja, med Jan. det var. God morgon. HITS oh. FM. Oh vika bruten. har du höra. Ja, mm. ja men den är ganska lång den där. Men ja, den, lång. den är skön man. blir glad av den. Den påminner lite om den här Oasis, uh, Popcycle, jag vet inte. Det Aha, var den här ja. uh, 90-tals ja. pop eran ja, då, Jag slutar lyssna 84 på ny musik så okay, kan jag, inte, såhär... nej, nej. jag tror Lundell har gjort något liknande. Ja säkert. Det var verkligen en Lundell. Johanna. nu kan vi inte. vänta längre. Nu kan mm. vi inte vänta längre. Berätta, berätta, berätta. Ja, nej men när vi bestämmer att vi skulle prata sportlov så tänkte vi måste ju ta in ett par proffs. Och det var ju ja, länge sedan du och jag hade sportlov har vi redan ja, konstaterat. Ja, så därför har vi bjudit in två skollediga ungdomar som njuter av sitt sportlov just nu. Och det är Sabina och Adis Varmt välkomna! Tack! Hur känns det att vara här? Eh, det känns kul. Oh. Är, är det första gången, Addis, du är i studio? Ja, oh, det är det. Oh. För dig med, Sabina? Ja. Oh. Oh. Ja, ni är riktigt varmt välkomna. Och det är ju faktiskt kväll då som vi sänder. För vi tänkte att det kanske kan vara lite jobbigt att gå upp och vara här klockan sju på morgonen. Är ni morgontrötta, Sabina? Ja, jag är det. Du är det. Adis, ja, så går det för dig på morgonen? Alltså, jag är inte jättetrött. Nej? Eller? Nej, det är bra. Jag är morgonpigg också. Jag med. Ja med. Johanna och jag, vi är, vi är jättemorgonpigga. Ja. ja. Och sen är jag ganska pigg på kvällen. Nej ja hyfsat, ja. ja det ska du kolla faktiskt ja ja, ja. ja. ja men det där är lite olika tror jag. min fru hon, hon är hon jättetrött på månaderna. Mm. Ja. När hon gick i skolan så bodde hon på övervåningen i, i, i huset som de bodde Och då var hennes mamma liksom hade så jätteproblem att förgång henne på morgonen. Så här, nu måste du stiga upp, så, ja, ja. Så, så, så hon lärde sig att sova och sen sticka ut ena benet utanför sängen och gå lite så här så där, i golvet. Så, så då, samtidigt som hon sov. Så ja, hennes det. mamma trodde att hon höll på där uppe. Ja. Så här, men Hon sov som en gris. Vill men så vi... ju inte du, Sabine. Nej, nej. Nej. Men Alice, du sover. <laughs> ja, det är du sover, du väcker Sabina, eller är det mamma och pappa som gör det? Det är mamma och pappa. Ja. Ja, det är så. Vad, händ, vad skulle hända om du stack in huvudet och försökte väcka Sabina? Får du en kurdiskall ändå, eller vad? Nej. Är hon, är hon morgon? Är hon morgon? Nej. Nej. Det är inte. Adis är om det. Nej. Nej. Nej. Men nu var det ju faktiskt <laughs> inte barns sömnvanor <laughs> som vi skulle prata Nej. om här. Men då, här, utan... då tänkte jag så här, vad gör ni? Sover ni, tar ni sömnmorgonen nu då på sportlovet? Ja. Oftast om vi inte, inte ska göra någonting på morgonen. Ja, hur länge, om du får sova utan att de väcker i Sabina, hur länge sover du då? Eh, kanske till halv tio. Halv tio? <laughs> då äter vi nästan lunch igen Ja, då har vi ätit lunch. Ja, har vi? Attis, om inte någon väcker dig, hur länge sover du då? Alltså det beror på, att jag kan vakna fem eller sådär. Ja. Ja, du är ja. min typ av kille. Det skulle alltså. kunna Verkligen, jag oss varje så hänga fyr. med oss. Ja. Ja. Klockan fem, ja, men det är en bra ja. tid. Vad ja, gör bra. du då när du vaknar klockan fem på morgonen? Jag går upp och tittar på tv. Ja. Alltså, är det något på tv klockan fem? Nej, jag tittar på Netflix eller Youtube Ja, eller ah, det är så det här gubbe, jag tänker så såhär tablå-tv Ja, men, <laughs> nej det vill, får, du, får, får du förklara ja, vad det, ja, det är Ja, just ja, det, alltså, det Det är det där man tittar i tv Ja, just det, ja, det <laughs> Någon ja. de inte upplevt Ja, ja men ja. Netflix Där ja. finns det något mycket bra Vad, vad kikar du på just nu, följer det någon serie eller något sånt där Ja, oh, jag tittar på så här serier Massor med olika Okej, okay. är det någon, någon som du kan tipsa mig Netflix det har jag faktiskt Ja. Alltså jag tror har inte att du gillar den. Just, är den är farlig eller läskig eller? Nej, är den, den är mer rolig. Ja, men det sånt tillar jag kul ju Tror inte att jag gillar kul. Mm. <laughs> <laughs> men, jo. Vad får för förra? Det vad heter det? Alltså det finns en serie som jag gillar som heter Lekande lätt. Lekande lätt. lätt. Och bräntar. Det låter ju spännande, ja. vad är det för något då? Det är typ ett leksaksföretag. Okej. Okay. Ja. Och du, som, det låter som hand i handske för en Holmbo, kan ja, jag säga. Det för det är, det är en kille med sina Där, de, där de liksom tillverkar leksaker eller hittar på leksaker. Ja. Oh. Jaha, vad spännande. Lekande lätt. Och den finns på Netflix. Mm. Då ska jag leta reda på den. Och så ska jag ta om för dig, säger om jag tyckte om det. Mm. Ja. Är det, är det, är det, är det, är det på svenska? Nej. Jo, det är på svenska. Jaha, okay. Ja, okej. Ja, väl bra. Kul. Bra Spännande, tips. Ja. Ja, men Sabina, du ligger och, och sover. Om du vaknar då klockan halv tio eller någon till slut tröttnar på att du sover och väcker dig. Hur börjar du din, din morgondag när det är lov? Jo, jag går upp och så tar jag på mig och sen går jag och äter frukost oftast. Ja. Det brukar har har det redan ätit då? Eller äter ni tillsammans då? Nej, de brukar få vänta på mig så äter ja. vi tillsammans. De gör det. Gud, ja, vad vilket snäll ja. familj. Vad, hur ser frukosten ut då när det är lov? Eh, det är olika. Någon dag har vi ätit för nu och... Så har vi ätit ägg och sånt ibland. Och är det lite kostnad? extra mysigt till frukosten när det, är, när det är lov? Ja, man hinner fixa lite mer när man är ledig. Ja. Än ja. Ja. Har Precis. mamma och pappa varit hemma lite extra den här veckan eller? Eh, pappa har varit hemma men mamma har jobbat. Ja. Typiskt mamma. Ja. Typiskt typisk mamma, nej så är det verkligen inte. Nej, men det är inte helt lätt för vuxna att få ihop det här med, med, med loven. Men, men Adis, är det mysigt att ha mamma och pappa hemma när det är lov? Eller vill man helst vara själv? Nej men det, alltså, det är roligt och sant. Ja, nu sitter ju faktiskt mamma här på. <laughs> men om hon ja. inte hade gjort det så frågar jag igen, är ja. det roligt att ha mamma och pappa hemma eller vill man helst vara själv? Alltså, vid vissa tillfällen vill man vara själv och ja, och, ja. Ja. ja. Så känner ju faktiskt ja. alla människor. Ja, men det är väl klart, det är väl klart. Mm. Men det lät ju som ganska nyttig frukost måste jag säga, med ägg och, och frallor och grejer. Vad, vad mm. äter du Johanna till frukost? Ja, jag för sån... du äter ju jättemycket mat. Ja, jag äter speciellt frukost. Men jag är ju sån vanlig människa, så min man när vi var ett tag, han ville sätta mig någon diagnos för, mig, för han tyckte att jag, var, att jag hade sjukligt beteende att jag bäddade sängen varje morgon och ville ha havregrynsgröt, för han är ju ja. en så extremt icke-rutin människa, så att göra Nej. samma sak två dagar i rad, dag, det är helt crazy för honom. Havregrynsgröt, Havregryn. Jag, ja, jag tycker det är jättegott. Nu blir man... nej, men de med havregryn, vilka idéer då? är det då? Är det de som är nyttiga? Eller är det julgröt? Nej, nej det är ju som risgröt. Ja. Men det äter jag också gärna. Ja. Men på kvällen ja. mm, kan jag inte äta på morgonen. Och jag måste ha kokt ägg på morgonen jag kan, om jag nu ska ta ägg. Jag kan inte äta stekt ägg på morgonen. Det är jättekonstigt. Det går inte. Ja. Så det säger ja, jag är säkert. Lite ja. Jag tycker mm. tre koppar kaffe och säger en... att jag är en. Sång. Jag skulle vilja vara en Vasa sport äter. Choklad. Nej, det blir väl ingen choklad... Vasa Sport, vet du inte vad det är? Nej, vad är det? Knäckebröd, fast med ja, knäckebröd, mycket fiber i. Ja, knäckebröd, men det är ju nyttigt. Ja, det, jag. det finns ju en chokladbit som heter Sport. sport ja, fast ja. den heter ju inte Vasa Sport. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> ja. ja, just det. Ja. Ja, men Jenny, om du tänker tillbaka på när du var barn... Ja. S lov, sport, hade det fanns ett sportlopp alltså, Sluta så gamla. <laughs> nej nej men det tänk tänk kanske, det det kanske hette något annat så här. Ja. jag ja, det, det, det ja. <laughs> är en ja. ja. men var din mamma och pappa hemma? Nej, nej, jag, nej, min mamma och pappa jobbade faktiskt på den och det var lite ovanligt att mammorna jobbade. Eller, mm. Ovanligt men det var inte, det var inte helt vanligt men, men min mamma och pappa jobbade jättemycket mm. så, men jag hade min mormor hemma hos mig hela tiden. Ja just det. Mm. Så det var, liksom, det var min mormor som skötte allt. Och jag kommer ihåg när man hade varit ute och så här och man varit i snö. Det var ju snö förstår ni barn. Det fanns något som hette snö på den tiden. <laughs> ja. <laughs> och då var man ute och så var man så där så att det, man var ute så där, när, man, när man kom in så stakt i fingrarna. Man frös så fruktansvärt om fingrarna och då fick jag te, kommer jag ihåg. Mm -hmm. Te och Mormor gjorde egna skorpor det var ju jättebra. Mm. Det var ju mm. där jag grundlade min fysik. <laughs> och det var så gott och mm. doppa sådär. Mm. Och sen, och sen började du sticka i fingrarna och gjorde så inte Men det var. Så det var. Ja. Mm. Ja, men det det var. men, men, men vi var ju, man var ju ute och så spelade man oftast hock. Mm. På, på gatan Alltså sådär mm. eh, och, Eller så hade man, åkte man pulka mm. Hette det tror jag mm. vad pulka heter? Finns det fortfarande <laughs> ja, <pulkvist. laughs> ja. ja men man ska gå över på det här då, Sportlov är förknippat med utaktiviteter och, och, Som sporta Och kanske mycket pulka och skidor och, Men det har ju inte varit så lätt det här mm. året vad, vad har ni gjort Har ni varit ute någonting Sabina Eh, ja, jag har varit i stallet mestadels. Du är stalltjej. Mm. Ja, vi jag var i måndags och då har jag en sköthäst där. Så då är ah. jag var där och fixar lite. Vem, vem har du sköthäst på? Eh, en häst som heter Tobi. Ja, Gud, ah, du vet, vet du vem det är? Ja, det är Felicia Strömhäst. att ah, Tobi är en jättefin lektionshäst. Ah. Är, är det en pony eller? Ja, det är en pony. Mm. Mm. Vad ah. är det för färg på den? Han är svart med vit bläs och lite vitt på benen. Oh. Ja, han är så tjusig. Mm. Är han men... snäll då? För en del ponys kan jag vara lite sådär. Ja, han är jättesnäll men man, man får vara lite försiktig så att han inte blir rädd eller så. okej. Okay. Mm. han är lite sådär bakskygg man får tala om? Nu kommer jag. Står han i i box? Han står i spiltad. Okay. Mm. Mm. Cyklar du till stallet? Nej, jag får skjutsa pappa. Aa. Det här är ja. dagens ungdom. Ja, <tryck> ja. ja. nej förskräckligt. Nej, men det, jag... På min tid då gick man tre mil. Ja. Ja, utan kläder. Jag säga. Ja, för det var inte uppfunnet. Nej, men jag, det kan jag förstå. för ni bor, det är verkligen, ni bor ju i sjukhusområdet så det är ganska långt för er att cykla. Ja, jag har ju testat med min kompis Elsa då ja. när det har varit lite varmare ja. att cykla. Och det tar ungefär en halvtimme för oss. Ja, så det, det tar ju lite tid. Det är en bit ja. Men, men vilken stall är det nu? För det finns ju fler stall här nu. Alltså, är, det den, är det där borta vi? Tranus Rydklubb, ja. Vad heter det? Från Ja, det är den borta bortanför för där. Ja, men där. precis. Du Hjälma, Hjälmarid, Hjälmarid. Det, just det. Ja, så du måste ju genom hela stan ja, och så det. Så det, där det. kan ju. jag förstå att man som förälder kanske skulle vilja... Men, men sen är det lite varmare och så kanske ni kan cykla. Mm. Ah. Men berätta ah. då, Sabine, vad, vad händer då när du kommer till stallet? Vad är det första du gör så liksom? Eh, jag brukar ta med mig mina grejer och ställa dem hos Tobi Och så brukar okay. jag rykta honom... Eh, och sen så brukar jag putsa hans sadlotrens och bli och skydd. Mm. Eh, och sen så brukar jag få fylla på lite vid vattnet och så. Ja, mm. oh, mysigt. Ja, det är så mysigt. Det är mycket att fixa, Dona. Men, men du rider inte honom varje dag utan du, du rider lektion kanske? Mm, jag rider lektioner på torsdagar. Men den här veckan hade vi lite som vi brukar få på loven, sköteredning heter det. Ah. Okay. Eh, och då hade vi det i tisdag så då red vi ut i skogen och så. Men du, red ni på en äng då? Eh, vi ja, den heter typ, jag vet inte vad den heter, men det är inte riktigt. men Man rider förbi genom skogen och sen ja. så kommer man till en stor äng. Och, och så ligger det lite hus. Mm. Ja, för du, det, vi bor ju i ett av de husen och det kommer ju ofta hästar. Och i tisdags, då satt jag och Felicia och pusslade och tittade ut ur de här våra stora fönster. Och Felicia bara skrek, det har kommit Toby. Och sen kom sockan Och okay. Då var det du som rejält på Tobi kanske Eller vem hade du? Nej, jag fick ta Viktor den gången Ja, Viktor, den tjurpellen Ja, uh -huh. för att Toby, han kan bli lite pigg ja, han är rätt stor ah, uh -huh. okay. Så jag fick ta Viktor Hur gick det med den köttblodet? Han är ju rätt tjock Ja, men uh -huh. han, bli, han blev väldigt pigg ute Ja, de kan jag. bli det uh -huh. Ja, eh, det kan ju ha varit mitt fel också Lite hur jag gjorde Men det blev lite att han stannade Och liksom sparkade lite och uh ja -huh. Ja. Så, men, men de blir ju oftast ganska glada i när de får komma ut mm. ja Det är så så att ni kom på en, en ankrad och, ja. och, ah, Gud vad härligt ja Vi redde typ en timme ungefär så oh, fick vi hoppa över stockar och sånt på vägen Men oh. gjorde ni det också? Mm. Men är inte det läskigt? Jo, det tyckte jag var läskigt. Jo, men näss, hur? Ja, ja. för de, de, de är egentligen inte jättehöga, men vi hoppade dem i skritt. Och då blir det lite eftersom att Viktor inte så stor. Nej, just så det, det. blir lite hoppa för Han honom. får hoppa ganska högt då. Mm. Ibland är de ju lite roliga för att kan ju ta sådana här tokiga krumsprong ja. ibland. Liksom, ja. Sådär. Ja. Men det var ingen som trillade av. Nej, det var inte. Och ingen ja. häst som började toka sig helt stolt. Nej inte Nej. riktigt men lite Lite ja. alltså, så lite bralla lite så här. Ja Men har, har du ramlat av någon gång eller? Ja jag har ramlat av kanske tre eller fyra gånger ja, okay. uh -huh. Sist var det då på en penjam som jag var med på och då blev jag avkastad av en pony mm. vid, vid ett hinder dessutom då eller? Ja lite innan hyttet ja, ja typiskt, så där, men, de vet precis som de ska göra Vad är det man säger? Man men hade du sådana här av... säkerhetsväst? Ja väst och allt, ja, det, det jag har jag ja, det, ja, det, är är det måste man ha det Men man, ska, man ska, ha. ska vi trilla av hundra gånger innan man blir en riktigt bra rytter, ja, eller vad så, man säger. så mm. Du har ju några ja. gånger kvar ja. Jag tror faktiskt ja. att nästan jag har kommit upp i hundra genom alla åren Ja, ja kärna om vi har flugit ja, men, men jag, jag, Och du har ju också ridit Ja jag har ridit om kulna gånger Det var faktiskt lite otäckt Men avkastad har man ju blivit några gånger så där. Och, och framförallt när man rider i, i ridhus och så ser det precis likadant ut och sen har de bytt någon skylt någonstans ja, och så vi passerat den spela. tre gånger ja. och sen fjärde gången så får de bara, och då är man ju inte med för då satt man ju liksom och, och inte var helt och då har man ju åkt iväg så också. så ja. Ja men så är det ju med ridning att det är ju, eller med ridsporten att det är så mycket runt omkring. Alltså ridningen är ju en liten liten del så de här tjejerna och killarna som blir hästbitna eller fastna för, för ridsporten ordentligt. De får ju göra väldigt mycket mer än bara, bara rida. Och du har ju pratat om du mockat ja. och du har ryktat och man gör rent vattenkoppar och det är putsning. Och, ja. ja. men vad är, vad är roligast då med hela stallgrejen? Eh... Det är väldigt vara med hästen. Ja, det är ju också kul. Men det är ju att vara med hästen också, och ja. vara fixa. Det var bara härligt att du säger det. För jag tror att det är någonting som är jätte det är bra med att vara häst och hästkille eller hästtjej. Mm. Just att, att få ta hand om någon annan. Det jag tror jag mm. man lär sig göra mm. mycket på. Man blir en bättre människa, det tror mm. jag faktiskt. Eller jag, jag är ganska säker på att det är så. Det tror jag men Sabina, har du varit där varenda dag nu då, i veckan eller? Nej, jag var där mm. i måndags, i tisdags, idag och ah, okay. sen så kanske jag skulle varit där igår, men det blev inte så. Nej, det okay. Så det så blev så nästan. Har ju nästan varit varje dag. Ja. Men men det här är ju superspännande. Mm. Men jag tänkte vi måste sitta det här. Han, han, han, han måste berätta allt som han ja, det är har bra. gjort Vilken häste han sen skinns Men, men ska vi inte ta vi inte ta och lyssna på mm. en låt först då? Det gör vi. Ja. Vi. ja för, för, då spelar jag den. Nu. Ja, väl du. Mm. Fredagslallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar och Johanna Sfn. du. Yes! Sfn. Så, men framförallt med eh, Sabina och Addis. Ja. Som, eh, ja. Ni har ju fortfarande en dag kvar på ert sportlov. För det är ju faktiskt bara torsdag kväll när vi pratar. Mm. Så att eh, fredan återstår ju. Sen är det som vanligt. Sen är det ju vilken... Vanlig och vi har, vi har varit, hela veckan har vi varit tillsammans med Sabina i, på stallet, i stallet mm, yeah. på, mm. på ridskolan. Mm. Eh, nu måste vi höra lite. Nu tycker jag det har varit väldigt mycket, mycket här, tjejsnack. Mycket alltså, och så, äh, hästar, jag det gillar jag. Men Vi får försöka ja. överge det. Ades, han, han försökte ju hålla igen en här när Sabina <laughs> så exalterad och berättar ja. om sin hobby. Men, ja. men Ades, är, är du i stallet? Nej. Nej, det är bara när vi skjutsar Sabina alltså, dit. Ja, då är då du tvingad. Ja, just det, ja håller för näsan ja. då när när hon <laughs> öppnar dörren. eller. Nej. Men vad, vad har du gjort den här veckan? Den här veckan har jag spelat eh, sportlåsgruppen som var. Ja, där mm. var är det ju fullt ös. Mm. Berätta, vad är sportlåsgruppen? Det är typ en innebandy förening för eh, årskurser, alltså alla olika mm. klasser. Jaha, Oh, så, cool. så din klass hade ett lag. Mm. Ja, och så har ni spelat. Vilka dagar spelar ni? Vi spelar måndag och tisdag. Måndag och tisdag. Ja, just det. Så, så ni har spelat klart era matcher för den här veckan. Ja. Hur gick det? Alltså vi förlorade två tror jag. Ja, ja. två matcher. Typ gjorde lika mm. två. Ja. Vann. Ja, lite blandad kompott liksom. Man ska komma ihåg ja. då om man spelar lika då man vann. förlorar ja. behöver man inte komma ihåg. Mm. Det hade ni inte roligt? Riktigt. Ja. Ja. Var det första gången i klassen var med? Nej, vi var med förra året. Ja. Eller då var jag med. Då var du med, ja. För man får bara, det är bara liksom klasslag. Man får inte mixa liksom sådär blandat årskurser, utan man, liksom, det är, man spelar med sin klass. Alltså, förra året, den andra klassen, Våran parallellklass, ja. de hade inte ett fullt lag. Så vi fick bestämma om vi ville ha dem i vårt lag eller inte. Ah, just, ah, okay. Okay, ja, det okej. vi tackade ni... nej. Vi tackade nej! <laughs> mm. Ni fick välja och ni tackade nej. Ja, ja. ja man får vara ja, glad att man fick var fråga. Vad det att ni tackade något. Tack för frågan, men vi klarar oss. Utan, men du, innebandy. Hur funkar det? Hur många är man på plan samtidigt? Alltså, eh, lagom. Många. <laughs> Va? Ja, men eh, vi var typ, jag tror att vi var sex på planen. Tror men, Med målvakt då. Ja, men... ja, just det. Fem utespelar ah. en målvakt. Ah. Ah. Vad sp spelar du då? Målvakt, nej. Jag var målvakt en match och okay. så inte det blev det lite... nej, man hade skydd ju. Ja ja, okej. Ja. <laughs> du Det vet inte puckar inte eh vanligt alltså, det. Vi... Alltså en sån, där, en sån där boll, det gör ju rätt ont alltså. Eller? Nej. Det är säkert. Det är lite det är bara plast. Ja. Ja, lite. Ja. <laughs> ja, men du då spelar du i IBF i vanliga fall nej. i innebandy? Nej. Men du ville vara med ändå. Ja. ja varför varför hur kom det så att du hoppade på det här liksom? För att det, jag tyckte att det var en rolig grej att göra med mina vänner och allt. Ja, vad trevligt. Vilken bra inställning. Mm. Vad tyckte du om hela arrangemanget då? Tyckte du det var roligt? Och... Ja, det var jätteroligt. Ja, för det var ju det är bra drag. Massa folk på läktaren och de jublar mm. och det dunkas i sargerna. Och det är hög mm. musik och ja, det är värsta hålet. fallet. Är det hållet? i sporthallen där, där borta? Mm. Vid, vid, vid där. Ja, ja i idrottshallen. Ah, mm. Ja, i idrottshallen. Precis, tycker du om stämningen och så med? Ja. Var du nervös innan? Alltså när jag skulle till målvakt var jag lite nervös. Ja, ja. tror jag det. Hur gick det då? Ja. Vi vann den matchen. Yay! Yay! Och så fick du inte stå någon mer. Du Nej, ska stå hela inte. tiden då egentligen. Nej, man ska låta fler få chanser. Ja, okej. Okay, ja, ja, ja, det ser inte jag. Ja, Inte bara toppa lagarna på sig. Men här, jag då. tänker, ja. om man är mål, då står, har man skydden då. Ja. Att inte den bollen kommer fara ja. Nej, men det är kul att man, för att man, att man vågar... Provat. Min, ja. min son också varit med och spelat med sin klass. Han spelar inte heller inneband i vanliga fall. Jag tyckte det var så kul att och det var flera i det laget som inte, men han vågar vara med. Ja. Och, och det, är ju ganska, det är många som tittar och det är klasskamrater. och Det är pirrit och sådär. Liksom, jag tycker det är kul. Och man, han står också i mål och sådär. Vill prova? Och det tycker ja. jag, jag tycker det är modigt. modigt. Mm. Men, men är det är inte väldigt jobbigt. Nej. Hur långa är det, är, ska är inte vi springa är tolv minuter. Ja. Ja, hör, tolv minuter, det är ju görlänge. Då springer man ju nästan hela tiden om man inte står i mål. Ja, ja och sen byter man ju... Ja, just det, så man har ju, så här, mm. man ju flera som man turas mm. om. Ja. Mm. ja, men det är ju kul. Ja. ja, så då var det måndag, tisdag, då var det innebande. Vad gjorde ni igår då, onsdag? Igår? Eh, med... För då skulle du ha varit i stallet, men det blev inte så. Var ni väg och gjorde något då kanske? Familjen, eller? Eh, ja, vi var... Ja, var svår kallade på bio ja, med en kompis. Ja, det var, på oh, var det Lasse Maja? Ja. Nej? Det var typ Doc little, Do ja, little. Do ja, Do little. Ja, heter Ja, med djuren och det. Ja. down. Ah, oh, just Han det, precis. Och Ja, precis, ja. Mm. Var det bra eller? Ja. Vad han var kunde prata med djuren inte så. Ja. Just det. Var den spännande? Ja, var den sorglig? Nej det tycker jag inte alltså, jag... I början var den lite så Ja för jag har så svårt, det är svårt att göra med djur Och tänker: nej nu kommer något djur för illa då kan jag inte kolla Ja men ja, Dr. lite han har ju fixat ju grejerna Ja men jag tänker ändå ja. Ja, men, Du tyckte den var bra? Ja, ja. Ah, men bio var också en sån här mysig så ja. var du Var också så den Sabina? Eh, Nej, jag och pappa såg den faktiskt en gång i Jönköping. Adis hade lite grabbkväll. Ja, ja det var en grabbkväll. Ja. Ja, men ja. då fick inte pappa vara med? Nej, så pappa var han och jag iväg. Ah, okay. ja, ja. Och Adis var hemma Vad var mamma då när det var grabbkväll? Ja. Hon var hemma och fixade. Ja. Ja, hon, fixade. Ja. Ja, hon fixade. Ja, det är bra. Ja, det är bra fördelat. Ja. Ja. vad tyckte du om den också då? Ja, jag tyckte den var bra. Ja. Mm. Mm. ja, men den skulle jag vilja se. Jag skulle vilja se den där. Den skulle jag vilja se. Och sen skulle jag vilja se den här... Då. Catwalk ja, just det. Den, ja, skulle den skulle jag vilja se Ja men det är bra När det är bio i, i stan mm. ja. De har ju en fin biograf I, i Tranås ja. Ja, men det Vad har ni gjort idag då? Ja, du har varit i stallet ja, idag Vi var i Linköping lite på förmiddagen oh, Och oh. pappa skulle köpa Någon byrålådor Och så att vi på pizzahatt Sen, mm. ja, så kom vi hem och sen så fick jag städa mina stallgrill lite och sen åkte vi. Ja. Och, och pizzahatt. Det är det som ligger vid Ikea där någonstans. ganska ska mm. lära Ikea. Nej, det. Det en gång jag skulle äta det för då, jag, jag får ju aldrig äta sånt där. Nej. Men så, skulle, så bestämde vi att ja, vi, kom hem, vi var på väg från Stockholm. hem så så, Nej men vi kan vi inte stanna på pizza snälla för det är så här deep pan pizza. Det är så Mm. Det är så gott. Mm. Det, är liksom, det är vanlig pizza gång sju på mm. oss Eller hur? Mm. Så blir Ja så tänk i henne. Ja, så alltså, det är så gott. Så kommer vi dit och så in och jag bara säger, hoi att jag har ätit en puppizza. Och här, och då vet du, vet du vad de säger? Alltså, det, detta är sant. Ah ja, sa nej, vi har tyvärr slut på deg. Nej. Va? Va? Ja så det, det är på vägen bilen från Stockholm med ny deg. <här> jag tittade så här var kameran de lura Ja, det här Det var, så, det var så, ja, så vad gjorde du då? Ja, då köpte jag väl en korv på Q8. <här> Biltema. Ja, på bild, ja. Ja, så. det var snöpligt Ja, det var kul. men ja, som en mysig, ja. mysig ja. utflykt. Ja. Men det är ju, det är, jag är ju då förälder och sådär När det är ledig tid och och mamma och pappa kanske inte kan vara vara hemma så mycket som era föräldrar verkar vara den här veckan. Är det mycket är det mycket skärmtid? Eh. Ibland, alltså vi har ju haft det här på vardagen nu när vi går i skolan mm. att vi inte får ha mobilen och så Nej. utan då får vi hitta på något annat men så får vi ha dem på helgerna. Ja, okej, ja. eh, men nu på lovet har det inte varit jättemycket utan vi har ju haft lite annat att hitta på. så. Ja. Ja. Vad säger du Addy som begränsad skärmtid? Ja. Är det bra? Ja, alltså jag tycker att man inte ska titta för mycket på skärmen egentligen. Ja. Nej. Nej, helt, helt ja, rätt tycker det, jag med. då. Men ja. är det så bland kompisar också då? Är det sådär? Eller, är det, för jag brukar alltid säga så: Min mamma och pappa de var alltid mycket hårdare mm. än alla De ställde mycket hårdare krav. Men är, är det så, hos era kompisar också. Har, såhär, begräns, har de också begränsade skärmtiden och så? Nej, det brukar de inte ha. Mm. Utan det är något västervigt. Mm. Ja. Jag tycker det är jättebra. Det tycker alltså, jag. Med. Ni gör helt rätt. Man kan tycka att det är lite sådär. Mm. Alltså att man skulle kunna. Men det. Det är jättebra att göra andra saker. Det kommer ha nytta av resten av livet, jag lovar er. Ja, och jag säger till mina barn ibland att det är ingenting att göra. Och då tänker jag, det är så bra att ha tråkigt. Och ibland så har jag sagt så här, nu ställer vi en klockan och så låter vi det gå tio minuter. Och jag slår med bänk på att när det har gått de här tio minuter så har ni klurat ut någonting som ni kan ja, göra. det funkar aldrig. Ja, men det funkar jämst. Alltså ja, det gör det. Också. Men så går ni in och så ja. drar man ut en låda på sitt rum och så börjar man muckla och pilla med någonting liksom. Ja. Så det brukar ju faktiskt lösa sig. Men är det svårt att komma på någonting något annat att göra? Känner ni liksom äh, har ni fantasi? Eller liksom, vad gör ni vad gör ni då när ni inte får använda skärmen? och Vad, vad hittar ni på hemma? Mm. Bakar ni? eller mm. gör, Slåss ni, retas, <laughs> så vad gör ni? Nej, det brukar bli, man, man hittar ju saker att göra, till exempel jag brukar, jag går på, jag spelar cello, oh. så då brukar jag spela det wow. ibland och sen ja. så gör ja, jag läxor och sånt. Men vilka A-barn vilka vi har hittat? Ja, jag va? vet inte. Fantastiskt. Ja, ah det är ju, Adis, du, vad dina barn. Nu tror ju folk att det är mina barn. Och du nej, sa det men det var, nej. nej, men ja. det, mamma heter Dina. Ja, mamma ja, heter Dina så, och det var kul. Du måste nog tydliga det. Ja, men ja. man kan väl lyssna på den äh, textade reprisen. Alltså. <laughs> alltså, det kan man göra. Vad gör men du då när du kör fast lite i fantasin Ja. Mamma säger nej till Netflix och skärm. Ja, men alltså. Antingen så gör jag läxorna om jag har läxor då. Mm. Eller så kanske jag typ lekar något Bygger med Lego eller något. Mm. Men hur kul är det? Då? Lego är. och det, det, Lego är lika roligt när man är tio år som när man är 56, jag lovar det. Mm. Mm. Det stämmer. Det är fruktansvärt. Ro. Däremot så finns det något som är fruktansvärt hemskt med Lego, vet ni vad det är kostar inte när man trampar. Tram, ja, ja, det är också, ja, det är bra. Ja, det kostar ja, mycket. Mm. Jag läste förresten att Lego Lego gör sig av plastbitar. Mm. Men nu har Lego som ett stort dansföretag. De har bestämt att 2025 eller något sånt där, då ska all alla deras Lego bitar vara miljövänliga eller liksom. Men så gör de några sockerbitar ja, och såna ja, ja, det är skitfullt, det, ja. det är mycket plast och sen så nu ja. har de ju slutat, kanske inte i alla byggsatser men många att ha de här eh, beskrivningar i papper. De är ju på Ipad. Jaha, och, och ja. Det tänker jag bara för många av de här legosatserna. Det är ju jättetjocka ja. beskrivningar för de är ju så pedagogiskt ja. bra, men det är mycket papper. Ja, och vara på 17 olika språk. Ja, men precis. så. Ja. Ja. Ja. Ja. Vad va, Är det något speciellt legor du gillar att bygga? Då, eller? Nej, men alltså... Ja, uh, det finns ju, jag har ju många lådor med olika färger så jag brukar bara plocka någon uh, grej och det, alltså bygga bara, ihop något. Uh, Aha, för, alltså inte, in, alltså, mm. inte, inte liksom, utifrån bara som du vill bygga. Uh. Uh, men så Jag också. Jag har aldrig gillat det där att bygga beskri efter beskrivningar. Efter ritning, mm. för, för bygga har, på, på frihand är ju faktiskt rätt svårt. Jättekul. Det. Ja, kul är det, men det, det är svårt. Men du gillar att bygga på frihand? Ja. Uh. Uh. Uh. Men det är värsta med Lego förutom att det är mm. dyrt då det, det värsta med legobitarna är det, det är om man trampar på dem. Oh. Yeah. Vad ont det gör ja. alltså. jag, jag har upplevt det en gång ah, då blev det ja, sårigt alltså, Eller <laughs> hur eller <det> ja, <laughs> ja. När, när mina barn var små Då var det, låg det rätt mycket legobitar överallt Och en, en dag när jag kommer hem Och självklart efter att jag tagit av skorna Så trampar jag på en röd Fyra pluppars <laughs> oh, det då. då fick mina barn veta <laughs> Att här skulle det städas <laughs> Det gjorde så ont Plocka upp ah men ska vi, ska vi lyssna på en låt, mm, vi sen, en låt. Sen, sen ska vi prata lite om sån här om drömsportlov vad man verkligen ah, fick önska ja. fritt vart ah. man skulle, vad man skulle få göra då man kanske, ni kanske inte skulle vilja ändra någonting ni kanske har ett drömsportlov i år men, ja. men det ska Adi, vi på Adi, spelar du några instrument också? alltså jag gjorde det men sen så slutade jag vad var det för något du slutade med då? jag slutade med saxofon ja ah, det är ju cool vad men, saxofon som är så läckert men det är ganska svårt va? Nej, alltså inte när jag hade lärt mig. Nej. Det var lite svårt. Nej, det är klart. Vilken dum fråga. Ja. Självklart är det så. Men ja, vi måste prata lite cello sen också, känner mm. jag. Det blev jag jätteimponerad av. Mm. Yeah. Det är ett svårt instrument däremot och hitta mm. rätt på halsen. Vi, vi, jag har så här det har man ju inte sett när man blir ännu bättre men jag har fickaren så, ah, så jag har... vet ungefär ja men, det, ja, men det är ändå bara så där liksom men mm. hör och sen att den stämmer om så kanske lite om det temperaturen. Ja, temperatur vi brukar stämma den innan lektionen så. Ah gud så spännande. Det där måste vi prata Nu ska vi bara klä oss för lite kalas. Ja. Ja. Ah. med Jan Holmberg. Oh, oh, vilken avbrytning. Ja, Johanna, Johanna Lind. Ja, kan jag kan inte göra två saker samtidigt. Nej. Eh, hör ni, ni lyssnar på Fredagsfrålan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97.8 Zomenbygd med med Jan Holmberg och Johanna Lind. Yes. Och eh, Sabina och Adis. Ja. Eh, nästa Sabina nästan 12 år mm. och, och Adis mer än tio år eh, <laughs> gammal, som, som delar med sig om vad ni har gjort på det här sportlovet. Mm. Och det är ju faktiskt sportlovet är, var ju tänkt att man ska åka skidor och snö och alltihopa, men, men ja. det, nu har det ju varit så, det har ju varit lite dåligt sådär till och från mm. faktiskt. Men idag sken solen sol i alla fall ja, det var just. mycket Härligt. Ja, men ni verkar kunna sysselsätta er ändå faktiskt och yeah. med en massa aktiviteter. Och inte mycket skärm. Här tänkte jag yeah. att man skulle kanske jag hade nästan ställt en moralpredikan ja, förbörjad men, det var, det var men den bas, behövdes nej. inte för det var, var så så, vad, vad gör du då? Skärm, nej, skärm tittar vi inte på vad gör jag? Ja, jag spelar lite cello så gör jag läxorna där bara, så ja. skulle mina barn ha hört ja, de är ju 30 år nu, men ändå jag menar, ja. Fantastiskt. Ja. Men då, Sabina, innan vi, innan vi kommer in på det här så kan vi inte prata lite cello bara Jo. Vad va, va spelar man Liksom, hur länge har du spelat så här då? Jag har spelat i eh, två, tre, tre år, tre år. sedan mamma, år. men hon ja. överdriver så två ja, gånger. Ja. Jag är lite osäker. <laughs> <laughs> tre år. Ja, ja. Och när man har spelat tre år, då börjar man bli ganska duktig, va? Ja, fast det beror lite på hur mycket man övar. Ja, det är ju men så. Sant. Det är ju så. Mm. Varför valde du cello? Det är lite ovanligt. Vi var valde skolan, det var i tvåan. Och så fick vi prova på på kulturskolan lite olika ja. instrument. Och då tyckte jag att cello var jättekul. Mm. Och sen efter det så var vi på öppet hus på lördagen. Och sen då så bestämde jag mig att börja. Ja, ah, kul. Modigt. Men, men har du inte spelat något instrument innan? Nej jag har inte Utan man börjar direkt med saxofon. Mm, men... då. Alltså det är så bra nu för tiden. Ja, du längtar tillbaka. Ja men du vet alltså för, när jag gick i skolan då var man tvungen att spela blockflöjt. Och så var det faktiskt pyttelitet. Jag spelade också blockflöjt alltså, Blockflöjt är en av världens svåraste instrument. Tråkigt. Och är ja, tråkigt ja. dessutom. Alltså, och dessutom med små grabbfingrar mm. ska täcka det var ju massa hål överallt. Mm. Och så var det någon som, han hette Kurt Wallis och sa, han spelar falskt! Holmbom, spela upp! <laughs> och, och även om jag inte spelar falskt så var jag jättenärvig. Och då spelar man till Paris eller griser <skratt> <skratt> oh, <fint, skratt> Ja, fy, när ja. Så men... det är ju bra nu, att man får välja direkt ja. tycker jag. Absolut, men du hade ja. du har också en kort men intensiv musikkarriär. Vad var det du lirade? Repetera det. Saxofon. Ja, men det är Ja, men det är ju ja, skitcoolt. Alltså. Men vad fick ja. det att sluta Jättekult, då? Jättekoolt kan man säga också. Eh, alltså det var att eh, man kunde inte låna mera änder Och så Nä, var okej. det inte så roligt. Ah, okej, okay, ah, så Sen nej. var man tvungen att trots. köpa då ah. kanske. Ja då ska ah. man ju vara rätt övertygad om att man, mm. det är dyra grejer instrument. Fast det är rätt fränt, det kan du sen, för dina barn, när du blir så gammal som mm. jag kan du berätta säga du vet när pappa var ung och spelade jag saxofon och så säger man, wow! Sen behöver man inte mm. säga att man inte spelar så länge. Liksom. Mm. <laughs> så, ja. ja, men är du sugen, skulle du kunna tänka dig att börja spela instrument igen eller känna, att något annat? eller är du? är mm. Alltså... Jag kommer bli rätt så upptagen nu så jag tror inte att jag kommer ha tid för det. Alltså, det här, vad, händer? vad händer nu då? Du ska lägga ännu mer tid på läxor? Nej. Nej. jag kommer ha fotbollsträningar. Ah. Ja. Du ska börja med det. Mm. Ja, det kan jag tänka mig att ta mycket Kul. tid. Hur är det vår säsong nu då det drar igång? Ja, ah. hur många dagar i veckan kommer du träna då då? Alltså jag vet inte än men jag är kanske två, tre. Ah. Mm. Ja, och det är rätt bra att ha balans det där ju. för det, jag tänker mig att det är man vill så mycket man ska ha instrument och man ska ha ja. sportaktiviteter och så när läxor och skola och kompisar och... Allt tar sin tid Ja men så är det ju, ja, vad men, roligt Är du, fotbo mm. du, är riktigt, är du en fotbollskille eller? Är du fotbollsintresserad? Ja va, va, Vilket lag håller du på? Säg Djurgården, säg Djurgården Vilket lag håller du på? Säg Djurgården, säg Djurgården äh... Jag håller på ganska många lag. Okay. Alltså... Säg ljuga. Typ Hur är det så? Så imon väl på, Så säger du postrat? Så får jag inte säga något annat. Säger du vilka lag du håller på? Det är ju inte ljuga ser jag på det. Inte ljuga Nej, Jo, lite. Lite så snabbt du så. Ja, det är underbart. Ja, ja, ja, ja. Mm. Okay. Men vad kul. Men fotboll är roligt. Mm. Det är också så. Och det är, men. men uh... Det, det är också slitsamt ja, ja. man får springa ja, som okej. en tok jag har faktiskt inte spelat fotboll så mycket men ja. det ser rätt så jobbigt ut ja. men innan, innan vi spelade den här fantastiska låten med Roxette så pratade jag om att jag skulle vilja veta vi skulle vilja veta det här med dröm drömsportlov ja, ni verkar ha haft en fantastisk härlig vecka mm. men Sabina, om du fick välja typ nästa år då du får välja precis vad du vill vad skulle du vilja göra på sportlovet då? Då hade jag antingen åkt utomlands någonstans där det är varmt eller så hade jag velat åka till kläppen på skidsemester. Så när åker du åker skidor? Är du den enda i familjen? Nej, Adis brukar också åka, men. åker också. Vart har ni lärt dig det då? Vi, vi hade skidor och sen fick vi lära oss av pappa. Han lärde oss och så åkte vi och vi började i Folkaviken. Det är så bara. Men jag har hört att det vissa delar av er familj blev kvar i pulkabacken mm. Eller hur? Vem var det? Ja. Ja. Det var, ja. var en Vi hyrde skidor åt henne en gång ja. eh, Och så ställde hon sig i toppen där Av pulkarbacken Och, ja. eh, och så vågade hon inte åka ner ja, <här> Och de var liksom Hyrden den hel dag ja. Och jag för mig ja. eh, Så hon ställde sig på sidan och gick ner Och jag för mig <här> och sen började, den dagshyran. Ja och sen så började ja. de putta sig fram stavarna på ja. så små små upp på marken. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Det låter som hon är en ja. naturlig begåvning ja, faktiskt. Verkligen. Ja, verkligen. Men är ja. gillar du också skidor eller är det bräda? Var åker du? Alltså, jag åker mest skidor då. jag har inte lärt mig att åka så här. Ja. Snowboard och sånt. Nej, nej. Det tror jag är jättesvårt. Det har jag aldrig provat alls. Aj, det. Jag tycker också det. det, det Fast det, De har balla kläder tycker jag. Det <laughs> Ett år var det jättrendet att alla skulle lära sig bräda istället ah. för slalom. Men det kanske har gått tillbaka lite. Men Har ni åkt i ASP inte i år förstår jag, för i år har ju inte ASP öppet. Men tidigare år har ni varit i ASP-backen någonting då, eller? Ja, ah. ah, det är, ah, är. Ah. Ah. Ah. Så Sabina din väster då kanske jag åka till klippor för att åka skidor mm. slalom. En vecka. Nej, oh. när det inte finns så mycket snö här. Så. Du längtar lite efter snö då? Ja, uh. men samtidigt så är det skönt liksom, när man ska ta sig till skolan och så att det inte är så mycket snö och Eller is hur. på vägen. Mm. Men annars, annars är det kul med snö. Nu uh. klart. Adis, om du får välja ett drömsportlov vad skulle du göra då? Ja, jag hade också kanske åkt utomlands till något varmt land och oh. badat och solat. Oh, du, är, du, är och... du är min kille, ja, precis <laughs> så tänker jag. Ja, för jag, jag. Jag tycker inte om vintern, Men får inte säga det i Sverige, men ja, jag tycker verkligen inte om vintern. Det är kallt och det är mörkt. Nej, Janneberg är i slutet av september ja. Ja, och sen så, så slappnar han av någonstans ja. där runt och sen, i kanske. Ja, juli börjar liksom plana ut så här. Men säg något varmt ställe man skulle kunna åka till då. Alltså, det finns ju väldigt många. Ett av mina förutlande typ Dubai. Oh, Dubai? Eller det är inget land. Ja, men men... Alltså, det är ju det är väldigt varmt. Ja, och det är väldigt Eller? mycket sand, alltså, känner jag. Mm. Men ni har varit i Dubai kanske ja. då? Ja. Okej, okay, ja. Var det på ett sportlov? Uh, nej, det var inte. Nej, det inte. Vi var där en gång i mars och sen en gång i november. Ja, okej. Men är det inte jättemycket höga hus där? Jo Är det inte det som är grejen på något sätt? Liksom? Ja Vad gör man i Dubai? Vi, var, vi bodde vid marinan mm. Så okay. vi hade ett hotell Och sen liksom när vi gick neråt Då kom vi till ett litet lite trapcenter som fanns där runt Okej okay. Och litet och litet. Nej, ja, men... du, ett litet ah, ah, det är ett litet köpcentrum i Dubai. som Det Nej något som var Tranås. Som i Zoomen det, ungefär. Det, det är litet jämfört med de andra. Ah, okay, men ja. det är ganska stort annars. Det var ju typ fyra våningar. Ja, kul. Men jag har läst att någonstans i Dubai så ska det ju finnas köpcentrum som har skidbackar. Mm, där mm. var vi. Var vi var där med vår fastare. De var där då. E, och då visade de oss där. Alltså där man åker in hus, ja. Ah, mm, men då kan ja. ni åka till Dubai och så får ni både sol, värme och barn ja. och kan hyra slavarvider alltså, och mamma hur? kan vara i pulkabacken. Det var och... jättekult. <laughs> ja. Men de hade en massa aktiviteter där inne. Det var inte bara backar utan det var liksom som små vinterlekland och grejer. Vad mysigt. Mm. Förstå, och det som är så varmt där nere, det måste kosta jättemycket att bara kyla ner alltihopa. Ja, mm. ja. Men de har råd. Jag tänker det så här, ja, de har väl råd. Ja. Men det här med resor och sådär tänker jag på. När, man, när ni kommer tillbaka till skolan på måndag pratas det mycket om så här, vad man har gjort. Och vissa har åkt till Fjällen åkt skidor, och skidor. andra kanske åkt till Alperna. Och andra har varit utomlands, långt bort i värmen, jämförs det lite sådär. Eller är det skill är det mm. med bara? Är man, är man cool med att bara vara hemma? Ja, det brukar inte vara så det jättemycket om Det Det var nog jätte vi kan man kanske brukar vara väldigt så på rösterna ja. i skolan. Ja. Och då kanske man pratar liksom fast oftast som till exempel för mig då. Mm. Då hör jag av med mina kompisar ganska ofta som man vet ju redan. Så det är, inte ja. att prata det är så om det ingenting nej. så här. Nej. Men nej, det, är det, är inte, det skryts inte så där liksom. Ja. Nej, det brukar inte vara. Är det är nästan bra. aldrig någon från Trano som åker någon annanstans. Ja, det är det väl. Så upplever du det? Jämfört med, alltså, med kompisarna så här, vad man gör på sportlovet. Alltså nej. Du, alla gör ju olika grejer ja. Ja. det är ingen prestige där liksom att man måste åka nej, utomlands nej. Eller, utan man kan, man kan säga att vi har varit hemma det, det, ja, det, låter, men det, är det låter jättebra. För jag tycker jag är rätt viktigt att, ja. för att annars tror jag att, att man som förälder kanske ibland kan känna att mina barn de får bara de är bara hemma ja. att man kanske tror att man som ja, men... förälder måste hitta på så mycket eller åka utomlands eller åka till fjällen men, men jag är ju sån där mamma som tycker att men det är väl mysigt jag är ju en hemmakatt och, ja. att, att vi är bara hemma och vi äter ja. tillsammans vi äter, mm. äter frallor till frukost ja. Och, ja, ägg ägg ja. om det inte är ja. stekt ja. Nej, men det, det där jag för jag vet när, när mina barn var små och då, ja, men vi bor ju jättevackert. Det bästa tiden på hela året är ju liksom sommaren. Och och så, inte februari nej, nej, inte. när man, men. när slutar på sommarloven var så här fan mm. vi har inte gjort någonting nej. i sommar nu ska ungarna tillbaka till skolan och så ska och de berätta, vad du är varit hemma, hemma hela tiden så, här. Mm. så då har man liksom fått dra iväg mm. någonstans. Jag bara åka till. <laughs> och så och så Öland. säger de att ja så, ja. nej, nej men sommaren är det ju men sen så kan man ju förstå att man som familj också längtar bort den här årstiden eller hur, eller hur. Ja, mm. Jag skulle kunna tänka mig att åka till Costa Rica oh. varje vinter och bo oh. där då. Oh. och sen får vi liksom skicka pengar så. Det går ju via Skype ah, oh, nät. Ja. <här> men på måndag är det skolan nu igen då. Mm. Ja. och då, måste, då är man ju alltså, då, det är en vuxenfråga som alla vuxna frågar barn vilket är favoritämnet i skolan? Alice vilket ska du välja? Jag tror du har många alltså jag har typ tre okay, fyra vilka är de där fyra liksom, som är eh. lite mer favorit än de andra då? jag gillar matte Ja. Ah, schysst Ja ah, så Bill gillar jag också ja ah. ah. Vad kul. ja ah, och sen textilslöjd eller vad ah, man ska säga. du gillar ah. lite att jobba med händerna då. Matte ah. tänka ah. men sen så tre kreativa ah. ämnen. Kul. Så, oh, jag tänkte så här: jag tänkte mest och träslöjd som ett ämne. Ja, just det skulle okay. ha till. Mm. Mm. Och ja, det sen bra. idrott till också. Ja det. Det, ja, det är väl klart. Det är, bra. det är en fördel om man ska bara spela fotboll om man tycker om det. Så att säga. Mm. Men du är har ni har haft så här på er skola. Eh, vad heter det nu? Att man hade så här 20 minuters rörelse varje dag. Var inte någon skola med i något sånt projekt? Att mm. varje dag så skulle man få röra på sig? Eller mellan varje lektion eller något? Eller förstår vi vad jag menar? Sabina, eh, du skakar vi, på huvudet, jag är helt eh, loste. Jag, jag vet inte riktigt vad du menar, men vi brukar ha liksom mellan brukar vi mellan ha som bensträckare, det kallar vi dem för. Ibland är det att vi bara går, för vi har liksom våra klassrum i paviljongen nära, så då är det är liksom runt, och då brukar vi gå ungefär... Puls! Ja, puls ah, har vi! Ja, det är det, det. Ja, <laughs> det, det har vi. Det, jag... vad, vad heter Puls! Puls, då har vi en ett band så här, och sen så har man en sensor på det. Aha. Och då kopplas det upp till en skärm i jumpasalen. Ja. Eh, och då så mäter det liksom pulsen så då blir det liksom grönt om det är bra och rött om man har för hög och så. Och, så liksom, och då har vi som wow. en vanlig typ. lektion Men det är en, fast. Ja, precis. Har ni det en gång om dagen? Eh, nej, det har, jag har det lite oftare när jag har det på måndagar och på fredagar. Ja, utöver idrotten så har ja. ni det här puls. Och det är för att ja. man ska få röra på kroppen och få igång hjärnan mm. också kanske. Mm. Ja. då ser man. Vad tycker du om de här pulsaktiviteterna, Addis? För ni har också, men inte lika ja. ofta. vi har på onsdagar. Det är bara en gång i veckan vi har. Ja, okay. ja hur ofta men, har ni idrott då? Idrott har vi två gånger i veckan. Två ja. gånger och sen mm. en gång puls. Ja. Vad tycker du om puls? Puls är jätteroligt. Ja. Är det Jag mm. fattar inte. Man har ett band och sen står man och tittar på en skärm. Nej, Ni... det står. Man måste röra på sig. Jaha. Ja, ja. ja. Vi brukar, på våra lektioner brukar vi hoppa hopparep. Och, ehm, ah, okay. och så har vi olika bolllekar och olika lekar. Ja. Och nu körde vi med en Så fick man vara två och två. Då fick man kolla i en pulselektion själv liksom, med den man var med. Jaha, det var cool. Ja, det var jättekullt för ja. då hade vi liksom fått testa lite vad som funkar. Ja. Så nu vet man lite vad som är bra och inte. Men Jag tänker att det måste vara jättebra med den här skärmen för man lägger känna sin kropp just där säger att man, man får igång pulsen så, så ser man var man ligger och rött om det är för högt och om liksom, man gått ut för hårt och så visar de det för lågt och så var, vart man ska ligga emellan. Och jag tänker att, Vad när insatt du jag, när ni, så ni, så ja, men jag skrev om det här till kommun för på ett tag sedan. Jaha, okay, här, okay. Gerre, tror jag han hette. Mm, som var med, ja. var med i ett forskningsprojekt, ja. det var jättespännande. Ja. Våra nedrösslar. Ja, Jerry. Jerry! Magnus Uggla. Men eh, vad skulle jag säga? Jo, men jag tänker snart känner ni säkert era kroppar så väl som inte ens behöver titta på skärmen. Ni vet liksom vart ni ligger i puls, om det är för lite eller för högt eller hur? Ja, på ett ungefär. Man känner ja. ju lätt hur mycket man anstränger ja. sig också. Sen är det lite olika övningar som man gör. Mm. Eh, nu hade vi nu var för någon, innan vi hade innan vi fick sportlov lov ja. så hade vi någonting som vi kallar maxpulstest. test ja. Och då är det som ett ljud, typ, i en högtalare. Ja. Och så står man på ena sidan gympasallen och då så piper det och då ska man liksom i början kan man gå lite snabbt, men sen kommer man springa över till andra sidan. Uh -huh. och Sen kommer det ett nytt pipe, och då springer man till nästa. Och så ser man så hur många nivåer man kommer till. Uh -huh. och Då kan man kolla lite, och jag märkte ganska stor skillnad. För att i höstas när vi gjorde det, då kom jag till nivå 12. Uh -huh. eh, och den här gången kom jag till 15. Så wow. det är lite. Ja, kul, bra ju. Men nu, Anis, då har du valt i Då har du fyra ämnen för att bevara som var dina uh -huh. favos här. Men, vänta, mm. bara för Textil, tyckte jag var roligt att du valde. det mm. Vad vad gör man på textilslöjden då som är så nu för tiden. Nej men alltså för jag, jag, för det hette syslöjd för mig och jag mm. fick köra symaskin efter här banan. Jag fick aldrig köra skarpt. Du fick inte köra nej. frihand nej. då hade det blivit för nej, crazy nej, nej. liksom. Nej. Men vad, vad gör man på textilslöjd liksom... Alltså man fick ju, jag jag se när vi hade det så sydde vi kuddar. Ja ah, kul. Mm. För, för hand eller med med, med med maskin. Med maskin. Ja. Får man välja lite själv så eller är det frågan fröken som bestämmer? Alltså självaste kudden fick man ju välja själv och mm. allt man skulle ha på den och allt. Ja. Det fick man välja själv. Hur såg din kudde ut då? Den bra då. Ja, det var som en emoji kudde. ja. Jaha. Vad var, var, det, var det en den bajskorna? Nej. Uh, nej. <laughs> Vad blev det för något då? Det blev en typ emoji med stjärnögon eller något. Jaha, vad frä. Har du den i din säng nu hemma eller? Nej, Nej. den har fastnat över garderoben. Min kusin, min kusin sköt upp den där så jag får inte den den. <laughs> och där ligger den. Aha. Så kan det gå. Man ska akta sig för kusinen. Ja, ja. <laughs> Sabina, vilka är dina favoritämnen då? Det får nog bli matte, idrott, SO och slöjd. Gillar du, gillar du SO? Ja, jag gillar när vi får göra som vi har gjort nu lite arbeten där man liksom själv får göra mycket mm. som vi hade nu. Då fick man välja två nordiska länder ah. och sen så fick vi liksom hitta massa fakta om dem och skriva liksom som en liten uppsats och sen nämna in. Som tycker jag är kul när man får göra lite så här olika grejer. Ja men det låter jättekul. Aj, det låter Vad valde kul. du för länder? Jag valde Island och Danmark. Åh! Oh. Häftigt. Island. Jag har varit på Island. Ja, det var då det var det var, då det var vulkanet bra. Ja det var lite efter det faktiskt. Nej ja, när vi skulle flyga och det var jag kommer ihåg, det var väldigt dramatiskt. Nej, för då. nej då skulle vi till England. Ah, då England. då förstår vi var det då, då var det flygande. Nej, men, uh -huh. nej, men vi, vi var på England och då var min vi, vi skulle åka skoter. Mm. då var min yngsta flicka hon var fyra år så jag var rätt länge sedan. Och, och, och så stod det tio stycken sådana här skotrar för vi var ett hela företag där upp så och så satt min fyraåriga dotter hon var den alltså som satt på skoter. och så talade den här islänningen om dur, de pratade ju sådär, lite så hur man skulle göra och då, då, då lyssnade min fyraåriga Jag jaha så och så, Bo! så drog jag iväg med en skotar ja, du vet det där var ett häftigt äventyr jag, tänkte, jag tycker väldigt synd om hundarna på Island jaha, vet ni varför det finns inte ett enda träd som de kan lyfta benet mot. Nej. Nej. ja stackars Hör ni vet ni, nu börjar jag faktiskt dra ihop sig lite. Jo, den, den här timmen har ju gått så fort. Ja, oh, gått gått Och nu måste vi tänka något mer, vi vill veta. Ja, jo, men är ni har så. en dag kvar på sportgruppen. Ni har en ja. dag kvar. Mm. Vad ska ni göra då, Addis? Vad ska du göra imorgon? Jag ska chilla hemma, kanske med leka med någon kompis och ja. ta det lugnt. Ska du gå på diskot på kvällen? Nej, det ska jag inte. Nej. Nej, det gör ska det. ni se på spåret? Det. Vad är det jag säger? Ni? <skratt> <skratt> <skratt> Nej, Sabina, Nej. Nej, inte det. Sabine, vad ska du <skratt> göra imorgon? Eh, jag har inte några stora planer, för det blev ju inte stallet då. Nej. Men... Kanske dags för stallet imorgon. Ja, vi får se. det Jag gillar att gå på promenader runt illen. Sen är det fint väder. Jag tycker det är mysigt. Så vi får se. Det kanske blir något sånt. Vem vill ha med dig runt illen då? Pappa. Det blir pappa. Ja, det är det klart. Men det är så fint runt illen. Verkligen. Det är om i onsdags. Ja. Vad mycket ni har gjort ja, det på bara fyra dagar. Ja, det är jättebra. Härligt. Hörrni, vad roligt att ni tog tid och, och besökte oss i fredags från land. Och vilka positiva barn. Och jag, alltså ni har bara... Som var Dagens här, ungdom Ja men verkligen Och varit så positiva att prata om saker ni tycker ja. om och ingenting sådant oh, Det är så tråkigt och skolan suger Som vi hade gjort Som vi hade där. gjort ja. Va, Men den här positiva attityden ja. Kommer ta er så ja. långt i livet Vilka härliga ungar Vad kul att ni ville vara med ja. Ja, tack, tack för att vara ja. Ja, var Ha här. en bra dag imorgon det Och till er där ute så önskar vi er En riktigt skön här. Och det är alla alleredans dag. Ja, det är det. Och har ni ingenting att göra så gå en promenad runt illen. Ja, så tar man i dem ni tycker om. Det är inte kattskiten. Nej, det är det inte. Nä. Vad ska du göra helgen? Äh, jag vet. Vad ska du Pussar göra då? helgen? <laughs> <laughs> och så, och bara, alltså. Jag tar så ett andetag i taget. Janne, vad ska du göra Nej, men jag ska vara, på lördag ska jag vara helt ledig. Jag har, jag, har liksom, jag har dragit ett sträck för jag ska vara ledig. Så jag vet inte vad jag ska göra. Kanske e går jag en promenad. Ja, så, men jag har ingenting inplanerat. Nej, men skönt. Jag, nu är vi så stilla inte. Jag har säkert så mycket som ska schussas och köras och grejas. Ja. Som man gör när man ja. är så här. Liksom. Så är det. Ja. Underbart. 77, ja, så hörs vi. Ha det bra. Hej. morgon Önskar Hits FM. FM